בעזרת השם יתברך, התיקון הכללי והתפילה מובאת אחריו מרבי נתן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, הבוחר בדוד עבדו ובזרעו אחריו, והבוחר בשירות ותשבחות. שתפן ברחמים אל קריאת מזמורי תהילים שאקרא כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו זכותו יגן עלינו. ויעמוד לנו זכות פסוקי תהילים, וזכות תיבותיהם, ואותיותיהם, ונקודותיהם, וטעמיהם, והשמות היוצאים מהם, מראשי תיבות ומסופי תיבות, לכפר פשעינו, ועוונותינו, וחטאותינו, ולזמר עריצים, ולהכרית כל הכוחים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה, ולחבר אשת נעורים עם דודה, באהבה, ואחווה, ורעות. ומשם יימשך לנו שפע לנפש רוח ונשמה לטהרנו מעוונותינו ולסלוח חטאותינו ולכפר פשענו, כמו שסלחת לדוד שאמר מזמורים אלו לפניך, כמו שנאמר גם אדוני העביר חטאתך לא תמות. ואל תיקחנו מהעולם הזה קודם זמננו עד מלאת שנותינו בהם שבעים שנה, באופן שנוכל לתקן את אשר שיחטנו. וזכות אביד המלך עליו השלום יגן עלינו ובעדינו שתאריך הפחד תשובנו אליך בתשובה שלמה לפניך. ומאוצר מתנת חינם חוננו. כדכתיב וחנותי את אשר החון ויחמתי את אשר רעכם. וכשם שאנו אומרים לפניך שירה בעולם הזה, כך נזכה לומר לפניך אדוני אלוהינו שיעור ושבחה לעולם הבא. ועל ידי אמירת תהילים תתעורר חבצל את השרון לשיר בכל נעים, בגילת ורנן, כבוד הלבנון ניתן לה. הוד והדר בבית אלוהינו, במרב ימינו אמן סלה. הריני מקשר עצמי באמירת העשרה מזמורים אלו לכל הצדיקים האמיתים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתים שוכנע אף פעם. קדושים אשר בארץ הם אמר בפרט לרבינו הקדוש צדיק, יסוד עולם, נחל, נובע מכור חוכמה, רבנו נחמן, בן פגז, חוטו יגן ועל כל ישראל אמן. לכו נרננה על אדוני נריע לצעו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. הריני מזמן את פי להודות ולהלל ולשבח את בורי לשם ייחוד קודשא בריך ושכינתה, בלכילו על ידיהו תמיר ונעלם בשם כל ישראל. לכתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בך, אמרת לאדוני אדוני אתה טובתי בל עליך. לקדושים אשר בארץ המה, ואדירי כל חפצי בה. הרבו עצבותם, אחר מהרו, בל אסיך נזקי מדם, ובל אסע את שמותם על שפתי. אדוני מנת חלקי וחוסי, אתה תמיך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עלי. אברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות ישרוני כליותי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמות. לכן שמח ליבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לרות שחת, תודייני אורח חיים, שובה שמחות את פניך נעימות במלכה נצח. ל"ב לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כשוי חטאה, אשרי אדם לא יחשוב אדוני לא עוון, ואין ברכו רמייה, כי החרשתי בא לו עצמי בשאגתי כל היום. כי יומם ולילה תכבד עלי ידיך, נהפך לשדי בחבוני קיץ סלע. חטאתי הודיעך, ועווני לא כיסיתי. אמרתי, הודיע לפש שעה אל אדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשטף מים רבים, אליו לא יגיעו. אתה הסתר לי. מצהר תצרני, רונה פלה תסובבני סלע. השכלך ואורך בדרך זו תלך, היא עצה עליך עיני. אל תהיו כסוס, כפרד עין אבין, במתג ורסן, אדיו לבלום, בל קרוב אליך. רבים החווים לרשע והבוטח באדוני חסד וסובבנו, שמחו באדוני וגילו צדיקים, והרנינו כל ישרי לב. מ"א למנצח מזמור לדוד, אשרי משכיל אל דל, ביום רעים לתהו אדוני. אדוני ישמרהו ויחייהו והוא שר בארץ, ואל תתנהו בנפש אויביו. אדוני ישעדנו על ארץ דבי, כל משכבו הפכת בכל יום. אני אמרתי, אדוני חונה, איני רפאה נפשי כי חטאתי לך. אויבי יאמרו רע לי, מתי ימות ואבד שמו. ואם בא לראות שווא ידבר, ליבו יקבץ אבן לו, יצא לחוץ ידבר. יחד עלי התלחשו כל שונאי, עלי יחשבו רעה לי. דבר בליעל יצוק בו, ואשר שכב ולא לקום. גם איש שלומי אשר פתחתי בו, אוכל לחמי, הגדיר עלי עקב. ועתה אדוני חונני, והקימני, והשלם עליהם. וזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע אוהבי עלי. ואני בתומי תמכת בי, ותציבני לפניך לעולם. ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. מ"ב למנצח משכיל עם נכוח, כי היה תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. צמה נפשי לאלוהים, לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלוהים. הייתה לי דמעתי לאחם יומם ולילה, באמור אלי כל היום, מה יהיה אלוהיך? אלה זכירה והשפכה עלי נפשי, כי אעבור בסח את דדי מדבת אלוהים, בקול רינה ותודה המון חוגג. מה תשטוך אחי נפשי ותהמי עלי, אוכילי לאלוהים כי עודדנו ישועות פניו. אלוהי, עלי נפשי תשטוכך, על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמוני מהר מצער. תהום אל תאום קורא כל צינוריך, כל משבריך וגליך עלי עברו. יומה מצווה אדוני חסדו ובלילה שירו עמי תפילה לאל חיי. אמרה לאל סלעי למה שכחתני, למה קודר אלך בלחץ אויב. ברצח בעצמותי חרפוני צהרי, ואומרם אלי כל היום, אהיה אלוהיך. מה תשתוכחי נב שימתיהם היא עלי, יאכילי לאלוהים, כי עוד עודנו ישועות פני ואלוהי. נ"ט למנצח על תשחט לדוד מכתם, וישלוח שאול וישמרו את הבית לעמיתו. הצילני מאויבי אלוהי ממתקוממי צגבני, הצילני מפועלי אוון ומאנשי דמים מושיאני. כי הנה ערבו לנפשי, יגור עלי עזים, ולא פשעי, ולא חטאתי אדוני. בלי עוון ירוצון ויקונן ורורה לקראתי וראה. ועתה אדוני אלוהים צבאות אלוהי ישראל, הקיצה לבכות כל הגויים, על טחון כל בוגדיה ונשא לה. ישובו לערב, יאמו חכה לב, ויסובבו עיר. הנה אביון בפיהם, חרבות בשפתותיהם, כי מי שומע. ועתה אדוני תשחק לעם או לכל גויים. רוזו אליך אשמור רק כי אלוהים נשגבי. אלוהים, אלוהי חסדי, יקדמני, אלוהים יראני בשוררי. אל תרגם פן ישכחו עמי, אני אמו בכליך ואורידמו, מגיננו אדוני. חטאת פימו דבר שפתמו, וילחדו בגרונם, ומעלם מככה שספרו. כלי וחמא, כלי ועינמו, וידעו כי אלוהים מושל ויעקב לאפסי הארץ אלה. וישובו אלי אביהם הוא חכה אליו יסובבו ואהיר, המה אין יעון לאכול אם לא יסבעו בה ילינו. ואני אשיר עוזיך וארנן לבוקר חסדיך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. עוזי אליך זמרה כי אלוהים משגבי אלוהי חסדי. רע"ז על עדותון לסף מזמור. קולי אל אלוהים וצעקה קולי אל אלוהים ואזין אלי. ביום צרתי ה' דרשתי, ידי לילה נגרע ולא תפוג, מעיניי נחם נפשי. הזכרה אלוהים בהמיה אסיחא ותתרתף רוחי סלע. אחת תשמורות עיניי, נפעמתי ולא אדבר. חישבתי ימים מקדם, שנות רולמים. הזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אסיחא ואחפש רוחי. על רולמים יזנח ה' ולא יוסיף יוצאות עוד. האפס לנצח חסדו, גמר עומר לדור ודור, אשכח חנות אל אם קפץ באף חכמיו סלע. ואומר חלותי שנות ימין עליון, אזכור מעלה ליה כי אזכירה מקדם פילאיך, והגיתי בכל פעוליך ועלילותיך עשיך. אלוהים בקודש דרכיך, מי אל גדול כאלוהים. עתה אל אוסף פלא, הודעת בעמים עוזיך, גאלת בזרוע עמיך, בני יעקב ויוסף סלע. ראוך המים אלוהים, ראוך המים יחילו, אף ירגזו תאומות. זרמו מים עבות, כל נתנו שחקים, אף חצציך יתהלכו. כל רעמך בגלגל יהיו ברקים תבל, רק זב ותירש הארץ. בים דרכך ושבילך במים רבים, ועקבותיך לא נודעו. נחית חצון עמיך ביד משה ואהרון. צדי. תפילה למשה איש האלוהים, אדוני מעון אתה היית לנו בדור ודור, וטרם ערים יולדו ואת חולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל, תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור ואשמוע בלילה, זרמתם שיני יהיו בבוקר כחציר יחלוף בקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש. כי חלינו באפיך ובחמתך נבהלנו. שת עוונותינו לנגדך, עלומנו למאור פניך. כי כל ימינו פנו בעברתך, כלינו שנינו כמו עגן. ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה, ורהבם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה. מי יודע עוז אפיך וכיראתך עברתך. למנות ימינו כן הודה, ונביא לבב חכמה. שובה ה' עד מתי, וינחם על עבדיך. סבענו בבוקר חסדך ונוננה ונשמחה בכל ימינו. שמחנו כי מות עיני איתנו, שנות ראינו רעה. יראה על עבדיך פעוליך והדרך על ביניהם, ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו, ומעשיידינו כוננה עלינו, ומעשיידינו כוננהו. ק.ה. הודו אל ה' קראו בשמו, הודיעו בעמים על לביאותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, והתהללו בשם קדשו ישמח לב מבקש ה'. דרשו ה' ורוזו, ובקשו פניו תמיד. זכו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפט אפיו, זר אברהם עבדו בני יעקב בכיריו. הוא ה' אלוהינו בכל הארץ משפטיו, זכר לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דו. אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק, ויעמידיה ליעקב לחוק לישראל לאמר לך את עתרת קנן חבל נחלתכם, בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה, ויתהלכו מגוי אל גוי ממלכה אל עם אחר. לא הניח אדם לערושכם, ויוכח עליהם מלכים. אל תיגעו במשיחי ולנפיה אל תרעו. ויקרא רב על הארץ כל מטה לחם שבר, שלח לפניהם איש לאבן נמכר יוסף. היינו בקבל רגלו, ברזל באה נפשו, עד עת בו דברו, אמרת אדוני צרפת שלח מלך ויתירהו, מושל עמים ויפתחהו, שמו אדון לביתו ומושל בכל קניינו. לאסור שרף בן נפשו וזקניו יחכם. ויבו ישראל מצרים ויעקב גב בארץ חם, ויפר את עמו מאוד ויעצימהו מצריו. הפך ליבם לשנוא להתנכל בעבדיו. שלח משה עבדו, אהרון אשר בחר בו. שמו בם דברי אותותיו ומופתים בארץ חם. שלח חושך ויחשיך ולומרו את דברו. הפך את מימיהם לדם, וימת את דגתם, שרץ עצם צפרדים מחדרי מלכיהם. אמר, ויבוא הרוב, כנים בכל גבולם, נתן גשמיהם, ברד, אש, להבות בארצם. ויך גפנם ותאנתם, וישבר עץ גבולם. אמר, ויבוא הרבה, וילק ואין מספר. ויאכל כל עשב בארצם, ויאכל פרי אדמתם, ויאכל כל בכור בארצם, ראשית לכל עונה. ויוציא מכסף וזהב, ואין בשבטיו כושל. צמח מצרים בצאתם, כי נפל פחדם עליהם. פרס ענן למסך, ויש להרילה אל השעל, ויבס אליו, ולחם שמים יסביהם. פתח צור, ויזובו מים, הלכו בציות נהר, כי זכר את דבר קדשו את אברהם עבדו, בו יוציא עמו בששון, ברנע את בחיריו. ויתן להם רצות גויים, ועמל לאומי מרעש, ובעבור ישמרו חוקה, ותורתיו ינשרו הללויה. קל"ז על נא בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כנורתנו. כי שם שאלונו שובינו דברי שיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר? אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים האומרים ערו ערו עד אסוד בה. בת בבל אשדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. אשרי שיוחז וניפץ את עול עלייך אל הסלה. קנ. הללויה הללויה בקדשו, הללו בקיע עוזו, הללו בגבורותיו, הללו בקרוב גודלו. הללו בטק השופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ובמחול, הללו <מח> במינים <מח> ועוגיו. הללו בצלצלי שמע, הללו בצלצלי תאורה. כל הנשמה תהלל הללויה. מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב אדוני שבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל, ותשועה צדיקים מאדוני מעוזם בעת צרה, ויעזרם אדוני ויפלטם, יפלטם מרשעים ויושיעים כחס ובו. אחר כך טוב לומר תפילה זו יסדה מורנו רבי זכר צדיק לברכה. השיר על אדוני בחיי אז אמרה לאלוהי בעודי הערב <אריב> עליו שיחי, אנוכי אשמח באדוני. גדול אדוני בכינור, בנבל עשור זמרו לו. אלוהים, שיר חדש אשירה לך, בנבל עשור זמרה לך. עלי עשור ועלה נבל, עלי הגיון בחינו. כי שימחתני אדוני בפעליך, במעשה ידיך ארנן. ריבונו של עולם, אדון כל בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה. עוזרני וחונני ברחמיך הרבים ובחסדיך העצומים. שאזכה לעורר ולהוציא ולגלות כל עשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהילים. ובזכות אלו העשרה קפיטל תהילים שאמרתי לפניך, שהם כנגד עשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהילים. שהם אשרי, ברכה, משכיל, שיר, ניצוח, ניגון, תפילה, הודאה, מזמור, הללויה. ובזכות <coughs> המזמורים, בזכות הפסוקים, ובזכות תיבותיהם, ואותיותיהם, ונקודותיהם, וטעמיהם, והשמות היוצאים מהם, מראשי תיבות ומסופי תיבות. ובזכות דוד המלך עליו השלום, עם כל העשרה צדיקים שיסדו ספר תהילים. ובזכות הצדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה, רבנו רבינו, רבי נחמן בן פגל, זכותו יגן עלינו, אשר גילה ותיקן לומר אלו עשרה קפיטל תהילים בשביל תיקון הברית. ובזכות כל הצדיקים והחסידים האמיתיים, תזכני ותכונני שאזכה בהחמך הרבים להוציא כל הטיפות קרי שיצאו ממני לבטלה, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. סוגריים, אם יאמר חס ושלום בשביל מקרה שנזדמן לו באותו הלילה, יאמר ובפרט כל הטיפות שיצאו ממני בלילה זה על ידי מקרה לילה שקרה לי בעוונותי הרבים. כולם אזכה בהחמח רבים ובחמלתך הגדולה ובכוחך הגדול להוציאם מהקליפות ומהסיטרים נוחנים, ומכל המקומות שנפלו ונתפזרו ונפוצו ונדחו לשם. ואל נידח, ועמך נידח. ותכניע, ותשבר, ותהרוג, ותעקור, ותחלה ותבטל כל הקליפות וכל הרוחים שדין ולילין שנעשו ונבראו ונוצרו על ידי אלו הטיפות שיצאו ממני לבטלה. ותסיר מהם חיותם, ותוציא, ותגזול מהם החיות תקדושה וכל הניתוצות הקדושים שבלעו. ריבונו של עולם, אל חי וקיים, חי החיים מלא רחמים. אדן את כל העולם אכף זכות תמיד, לחפץ חסד ומרבה להיטיב. אבי אבי גואלי ופודי. ידעתי אדוני, ידעתי כי אני בעצמי החיה והפושע, אפילו בהמקרות שנזדמנו לי בשוגג. כי לא שמרתי את המחשבה כלל, וערערתי ביום עד שבאתי לידי טומאה בלילה. ועל ידי זה קלקלתי מה שקלקלתי, וגרמתי מה שגרמתי, ושיחטתי מה ששיחטתי. אוי, אוי, אוי, אוי על נפשי, אוי לנפשי, כי גמלתי לרעה. מה אומר, מה אדבר, מה אצטדק? האלוהים מצא את עווני. הנני לפניך באשמה רבה. הנני לפניך מלא בושה וכלימה, מלא טינופים ולכלוכים, מלא תועבות רעות. ואין שום לשון בעולם שאוכל לכנות בו עוצם הרחמנות שיש עלי. כי רב אמר, כי נגעת הנפש. מר לי מאוד, אבי שבשמיים, מר לי מאוד, ריבון כל העולמים. ראה אנחתי ואנקתי, כי נפשי מרה לי מאוד, עד אשר איני יודע איך אני יכול לחיות מעוצם מרירות נפשי. אשר עד גובי שמים יגיע. קיקצתי <clears throat> בחיי, למה לי חיים כאלה? חיים מרים ומרורים ממוות. את קובעת כוס התרעלה שתית מצית נפשי. ריבונו של עולם, אתה לבד ידעת את ריבוי ועוצם הפגמים הגדולים, העצומים והנוראים שנעשים על ידי זה בכל העולמות. ועתה איך אוכל לתקן זאת, ובמי זקנה כמוני לתקן את אשר שיחטתי? אך אף על פי כן ידעתי, ואני מאמין באמונה שלמה, כי אין שום ייאוש בעולם כלל, ועדיין יש לי תקווה, ועדיין לא עבדה תוחלתי מאדוני. כי חסדי אדוני, כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. על כן באתי לפניך, אדוני, אלוהי ואלוהי אבותי, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אלוהי כל הצדיקים והחסידים האמיתיים ואלוהי כל ישראל, אלוהי הראשונים והאחרונים, שתרחם עלי ותעשה את אשר בחוקיך אלך ואת משפטיך אשמור, ותכוף את יצרי להשתעבד לך, ותגער ביצר הרע ותגרשו ממני מעתה ועד עולם, ותשמרני ותצילני ותפלטני מעתה מכל מיני הרהורים רעים, וממחשבות רעות, ומפגם הרעות ומפגם הדיבור. ותצילני מעתה מכל מיני פגם הברית שבעולם במחשבה, דיבור ומעשה. ותהיה עמי תמיד, ותשמרני, ותצילני ממקרה בין ביום, בין בלילה, מעתה ועד עולם. אבינו מלך, אל חי וקיים, גואל חזק. שיטחתי אליך חפיי, הצל, הצל, הושיעה, הושיעה. הצל לקוחים למוות, הצל נרדף, וחייב כמוני. הצילני מש... מן השאול תחתיות, תן לי תקווה ולא אבד חס ושלום. כי מבצע בדמי בריתי אל שחת, עדך עפר, יגיד עמיתך, דלו עיני למרום, אדוני עשקה לי ערבני. ערוב עבדך לטוב, אל יעשקוני זדים. כי אין לי שום כוח אלא בפי, אין לי שום מנוס ומבטח, כי אם עליך לבד, על חסדיך עצומים לבד. על רחמך הגדולים, על חמלתך אמיתית. על חנינותיך הנצחיות ועל כוח וזכות הצדיקים ששמרו את הברית בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו. בהם תמכתי את עדותיי, בהם אשען ואשמח בזכותם וכוחם אבטח ואקווה כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידיך לראות שחת. ה' <אדוני> מלטני, <אדוני פדני, ראה מסוכן כמוני טורף בלב ימים. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עלי עברו. צוד צדוני כציפור, אויבי חינם, צמטו בבור חיי וידעו אבן בי. צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי. קראתי שמך ה' מבור תחתיות, קראתי שמך ה' מבור תחתיות. <coughs> ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מלא רחמים, מלא חסד. מלא חינם, מלא חנינות, מלא רחמנות, מלא טוב, מלא רצון. כבר קיבלנו עלינו לקרוא אליך תמיד. והנני מקיים קבלתנו, והנני קורא אליך ממקום שפל כזה, ממקומות מגונים כאלה. ממעמקים קראתיך אדוני, מעמקי עמקים. מנעמי צר קראתי יא, הנני במרחב יא. ואם בארבעותינו הרבים ירדנו למקום שירדנו, וירדנו עכשיו בעקבות משיחא למקומות נמוכים ושפלים מאוד מאוד של ירדו ישראל לתוכם מעולם, כמו שכתוב, ותרד פלאים אין מנחם לה. אף על פי כן אין לנו מייאשים עצמנו חס ושלום בשום אופן בעולם כלל, כי כבר הבטחתנו להשיבנו ממצולות ים, כמו שכתוב, אמר ה' מבשן אשיב אשיב ממצולות ים. וכתיב ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי איתם כי אני אדוני אלוהיהם. ריבונו של עולם פתח פיך לאילם כמוני ותשלח לי דיבורים ממעון קודשיך מן השמיים באופן שאוכל לנצח אותך, לרצות ולפייס אותך שתקבל בהחמיך הרבים ובחסדיך העצומים את אלו עשרה קפיטל תהילים שאמרתי לפניך, כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו. ואף על פי שאין לי יודע לכוון שום כוונה מהכוונות העצומות והנוראות שיש באלו עשרה מזמורים, יהי רצון מלפניך אדוני ואלוהי אבותי, שתהיה חשובה לפניך האמירה בפה לבד, כאילו השגתי וכיוונתי כל הסודות והכוונות שיש בהם. ויהיו אמרי לרצון לפני אדון כל. והנני משליך יביא עליך. והנה אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שלדורנו, ולכל <coughs> הצדיקים האמיתיים שוכני עפר הקדושים אשר בארץ המה. ובפרט להצדיק יסוד עולם נחל נובע מקור החוכמה, רבנו רבי נחמן בן פייגל, זכותו יגן עלינו, אמן. ועל דעתם ועל כוונתם אמרתי כל אלו עשרה קפיטל תהילים, ובזכותם וכוחם אז כלעורר ולגלות כל העשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהילים. שהם שיר פשוט כפול משולש מרובע, שהם כלולים בשמך המיוחד הגדול והקדוש. ובזכות וכוח השני שמות הקדושים האלו במילואם, שהם אל אלוהים, א' ל', א' ל' ה' ימ', שהם עולים במספר תפ"ח, 485, כמספר תהילים. בכוח אלו השמות אזכני להוציא כל הטיפות קרי לבטלה מבטן הקליפה של בלעם. אשר מספר שמיים האותיות עולה פי-הי, שהיא בקליפה כנגד קדושת ספר תהילים. ובכוח אלו עשרה מזמורי תהילים, תעורר השני שמות הקדושים אל אלוהים, ותהרוג ותשבר ותכניע ותעקור ותכלה ותבטל את הקליפה הזאת שבלעם, ותכריח אותה להפליט כל הטיפות הקדושות מבטנה וקרבה, ותמחה שמה וזכרה מן העולם, ותקיים מקרא שכתוב, חיל בלע ויקיינו מבטנו יורישנו אל. ותהרוג כל הקליפות שנבראו על ידי אלו הטיפות, ותוציא ותגזול מהם אחיות דקדושה. וכל הניצוצות הקדושים שבלעו על ידי פגם חטא זה, כולם תוציאם ותחזור ותקבצם בקדושה שנית. ותזכנו לקבל אלו עול מלכות שמיים באהבה תמיד. ונזכה לעסוק כל ימינו בתורה ותפילה ומעשים טובים באמת ובלב שלם. באופן שנזכה לברוא גופים וכלים קדושים לכל הנשמות דאזין ארטילאין, על ידי עוונותינו הרבים, על ידי פגם הטיפות קרי שיצאו ממני לבטלה. ריבונו של עולם אמיץ כוח ורב אונים, עשה מה שתעשה ברחמך הרבים באופן שנזכה לתקן פגם הברית, פגם טיפי המוח. בין מה שפגמנו בזה בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון. על הכל תמחל ותסלח לי אלוה הסליחות, חנון המרבה לסלוח. ונזכה לתקן כל הפגמים בשלמות בחיינו, בזכות הצדיקים הקדושים אשר בארץ אמה. סוגריים, ואם יהיה על קברו הקדוש יאמר, ובזכות הצדיק הזה השוכן פה, צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה, רבינו רבי נחמן בן פגה, אשר אני מכתת רגליי וטלטלתי עצמי בטלטול הקשה בשביל לבוא הנה להשתטח על קבר הצדי כאמת הקדוש הזה, אשר הבטיחנו בחייו הקדושים לעמוד בעזרתנו סלע תמיד כשנבוא על קברו הקדוש וניתן פרוטה לצדקה ונאמר אלו עשרה קפיטל תהילים. והנה עשיתי מה שמוטל עלי, עשה מה שעליך. עד כאן. ומחול לי וסלח לי וכפר לי על כל החצאים והעוונות והפשעים שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך ברמח איברי ושסע גידיי במחשבה, דיבור ומעשה ובחמישה חושים ובשאר כוחות הגוף. ובפרט מה שחטאתי ופשעתי ופגמתי נגדך בפגם הברית שהוקלה על כל התורה כולה. והרע בעיניך עשיתי מנעורי עד היום הזה. על הכל תמחל ותסלח ותכפר מלא רחמים ותמלא כל השמות שפגמתי בשמך הגדול. ערב כבסני מעווני ומחטאתי תארני, תחטאני באזוב עטהר, תכבסני ומשלג אלבין. תשמיעני ששון ושמחה, תגל לעצמות דיכית. אסתר פניך מחטאי וכל עוונותי מחה. מחה פשעי למענך, כאמור, אנוכי אנוכי ומוחה פשעיך למעני, וחטאותיך לא אזכור. ותמלא עלי ברחמים, ותהיה בעזרי תמיד, בזכות וכוח הצדיקים האמיתיים. ותשמרני ותצילני תמיד, ותיתן לי כוח להתגבר על יצרי ולחוף ולשבר את אהבתי. ולא אפגום עוד מה שפגמתי, ולא אעשה עוד הרע בעיניך, ולא אשוב עוד לחיסלה. אם אבן פעלתי, לא אוסיף. כי כבר הבטחתנו שגם על זה מועיל תפילה ובקשה. ולהנצל לאבא ברחמך האמיתי מן העצר הרע וכת דילה. בסוגריים, ואם יהיה על קברו הקדוש יאמר, ובפרט על מקום ציון הקדוש הזה, עוזרני בזכות הצדיקים הגנוזים פה. יברחם עליו אתן לי כוח וגבורה מאיתך, שאזכה להתגבר ולכבוש את יצרי תמיד, עד <אז> שאזכה ברחמך לגרשו ולסלקו ולבטלו מעלי לגמרי מעתה ועד עולם. כי כבר חלו קלו ביגון חיי ושנותיי בהנחה, כשל בעווני כוחי ועצמי עששו, עד אשר כשל כוח הסבל. רחם עלי אביה והרחמן, רחם עלי שומע תפילה. חוס וחמול עלי שומע תפילה, שומע הנחה, שומע, שומע צעקה. רחם רחם, עצל עצל, הושיעה הושיעה. אל יפול דמי ארצה לפניך, אל תיתן לשחת נפשי. אצילני מדמים אלוהים, אלוהי תשועתי, תרנן לשוני צדקתך. חוסה עלי כרוב רחמיך, כרוב חסדיך. יהמונה מאך וחנינותיך על עלוב נפש כמוני, על נרדף כמוני, על מלוכלך בחטאים כמוני, על חסר דעה, חסר עצה כמוני. כי לך לבד איננו תלויות, לך לבד רעיוני צופיות. דלו עיניי למרום, עזור נא הושיע חוס וחמול נא עלי. והושיעני לשוב אליך בתשובה שלמה באמת ובלב שלם. ואזכה להיות תמיד כרצונך הטוב מעתה ועד עולם. כחסדך חייני ואשמרה עדות פיך. לב טהור ברע לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. ובכן יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אדון השמחה והחדווה, אשר לפניך אין שום עצבות כלל לעולם. כמו שכתוב, הוד והדר לפניו עוז וחדווה במקומו. שתעזרני ברחמיך העצומים, ותזכני להיות בשמחה תמיד. משמח נפשות עגומים, שמח נפשי האומללה מאוד, העלובה מאוד, העיפה והצמאה והרעבה אליך מאוד. הסר <עשה> ממני הגון ואנחה, אשמח נפש עבדיך, כי אליך אדוני נפשי אשא. תודיעני אורח חיים, סוב השמחות את פניך, הנעימות במנחה נצח. אשיב על יססון אישך, ורוח נדיבה תשמחני. סברני מטוביך, ושמח נפשי בישועתך. <בשעותיך> ותאר ליבי לעבדיך באמת. רוח עבודי, אור הנבל, וכינור, אויר השחר. זכינו לכל העשרה מיני נגינה דקדושה, שהם מכניעים ומתקנים פגם הברית כאמור. אברך את ה' אשר יעצני אף ללא תסרוני כליותי. לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כשוי חטאה. בית והון נחלת עוון ומאדוני אישה משכלת. יומם יצווה ה' חסדו ובלילה שירו עמי תפילה לאל חיי. למנצח אל תשחט לדוד מרטם בשלוח שאול וישמרו את הבית לאמיתו. הזכרה נגיד נתיב בלילה אם לבבי אסיחה ואחפש רוחי. היאכל תפל מבלי מלח אם יש טעם בריר חלמות. פן תיתן לאחרים הודיך ושנותיך לאכזרי. ולא אמר איה אלוהי עושי נותן זמירות בלילה. שקר החן והבל היפי אישה יראת אדוני היא תתעלל. ונאמר, הללויה, הללויה, הללויה, אל בקדשו, הללויה, ברקיע ערוזו, הללויה, בגבורותיו, הללויה, קרוב גודלו. הללויה, בתקע שופר, וקבצ נידחנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו, וקיים בנו מקרא שכתוב, ושב אדוני אלוהיך את שבותך ורחמך, ושב הקיבצך מכל העמים אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם ייקחך. והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, ואת טיבך וירבך מאבותיך. ונאמר, נאום אדוני אלוהים מקבץ נדחי ישראל, עוד אקבץ עליו לנקבציו. ונאמר, בונה ירושלים אדוני נדחי ישראל יכנס. ותמהר ותחיש לגאולנו, ותביא לנו את משיח צדקנו, ותבנה את בית קודשנו ותפארתנו. ואביאנו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. כמו שכתוב, ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. ששון ושמחה השיגו ונסו יגון ואנחה. ונאמר כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון, הערים והגבעות תפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה ימחאו כף. ונאמר כי ניחם אדוני ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם מדברה כעדן וערבתה כגן אדוני. ששון ושמחה עם הצבע, תודה וכל זמרה. שמחו באדוני וגיעו לצדיקים, והרנינו כל ישרי לב. אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה, שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קדשו, אמן, נצח, סלע ועד. תפילה מרבנו הקדוש, זאת התפילה מצאנו באמתחת הכתבים ועם מעט הכמות ורב האיכות. ריבונו של עולם, מילת העילות וסיבת כל הסיבות. אנט לעילה, לעילה מן כלה, ולט לעילה מנך. דלט מחשבה תפיסה בך כלל. ולכדומייה תהילה, ומרומם על כל ברכה ותהילה. אותך אדרוש, אותך אבקש, שתחתור חתירה דרך כבושה מאיתך, דרך כל העולמות, עד ההשתלשלות שלי במקום שאני עומד, כפי אשר נגלה לך יודע תעלומות. ובדרך ובנתיב הזה תאיר עלי אוריך להחזירני בתשובה שלמה לפניך באמת. כפי רצונך באמת, כפי רצון נבחר הבירועים. לבלי לחשוב במחשבתי שום מחשבת חוץ, ושום מחשבה ובלבול שהוא נגד רצונך. רק לדבק במחשבות זקות, צחות וקדושות בעבודתך באמת, בהשגתך ובתורתך באמת. עט ליבי על עדותיך, ותן לי לב טהור לעובדך באמת. וממצולות ים תוציאני לאור גדול, חיש קל מהרה. תשורת אדוני כהרף עין, לאור באור החיים כל ימי היותי על פני האדמה. ואזכה לחדש נעורי הימים שעברו בחושך להחזירם אל הקדושה. ותהיה יציאתי מן העולם כביאתי בלא חטא. ואזכה לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו, כולו אומר כבוד, אמן, נצח, סלע ועד. חזק חזק ונתחזק.